Bai, bai, bai, bai, bai, otza, otza eta negua... Ah, ez, ez gaudela neguan ofizialiki edo bai, edo bueno, bai, hemen bai urtea amaiera da dijoala eta guk gude kroniketan, bainan bizi-bizian gu ez gaudela esar bukatzeko prest. Bai, hemen, hamburgotik gaurkoan... Em din daukagu gaia, ba komunikabidea undietan gaur goraipatzen duten eguna, ha da nazioarteko giza eskubideen e, eguna. Eta, bueno, jakin badakigu alako nazioarteko egunak nunbait garrantzitsuak direla, e, zenbait gai egunero beharko egiten gaiak, ba azpimarratzeko edo zenbaitetan ba, itxura gordetzeko, muturra garditzeko eta esateko badaukagu alako eguna. E, a, beidatu, beidatzen batzute komunikabide hondietan edo saretan, edo interneten edo alakoetan eh farregarria da zenolako nazio egunak dauden, ni du denetarako eta ezertarako badagola egun bat. Ba, bueno, a arditzagun ga hor e, giza eskubideak edo pertsonaren eskubideak edo gizon eta emakumeen eskubideak e, eta desira eta esbakarritezira dezagun bezik eta lan egin dezagun egun egunean e, hauek e, gauza normala edo oizkoa izan di daitezela eta ez egun batean aspimartu behar direnak. E, gaur e, bai, ere kalean omen aipamenak egin godira e, gaur e, banean, bueno, astero-astero e, iaia gertatzen ari den bezala baina gaur gizasku diren e, lemapean e, izango dira berriz ere kalean izango da e, konzentrazio bat e, emakume kurdiarrak, eh, edo Parisen eraildako emakume kurdiarrak, eta nik usteut hau esaten dugunean eh, honetaz hainbertetan itzein dugu zintzien likirratia ama badakigu eh, zeintzu eta zaridean, eta bueno, hori gogoratzeko, eh, hain zuzen ere eh, hor etxala inolako giza bidetik gerrespetatu, ez eta kurdistan dagoen egoeran eh, E, da, eta munduan beste zenbaitleko askotan giza eskubideak edo, edo ez dira errespetatzen. Bagaur kalean em, emakume Berlin berd, barkatu, parisen edaildako emakume kurdiarrak gogoratzeko, eta eta justizia edo, bete, gabila, eta e, hau kasua, hau argi bezatela, e, agogoratuko da, eta eskatuko da barriz ere hamburgoko kadeetan. E, giza eskubidetaz ari gara nean, herrien eskubidetaz, edo gizarten eskubidetaz, hau da, bizimodu bizi berri baten eskubidea, ere, e, ulartu nahiko genuke, eta, bueno, hemen dikane ere, em, ba, e, ari gara zenbaitetan, e, kurdistan aldera ere begiratzen, eta ikusten handikan, eh borrokatik edo era e, edo haut e, autoorganizatik datasen proposamenak baina horretarako bihar izango da Hamburgo nitsaldia proposa e, Bihar hemen pa ditugu rosa batik kantonetik eh datoren e, ordezkari bat bertako kanpoko kanpo eh Suleiman Jaafar, risengoa Biharren Hamburgo, neta bertan ere efon eh va, e, ba, Rosa Bain buruko kanto horretako eh batean lan egiten duen meriku batek ere itxei Bihar hitzaldi batean eta bueno, espero de urrengo askean eh suekin on izatea, hartutako impresioak edo jasotako agian em, berriak eh Medikunintzaen aldetik esan behar da e, eta agian entzuten ari direnen artean bada norbait e, ideia hau jaso eta animatzen dena baina bealdia de egiten da egiten zaie, ba, medikun inzan ari nire nahi agian e, bere e, oporretan edo agian barokatela artezexo bat eta Gurdestan aldera, hau da, e, ingurunetara, roxaba edoko banaldera, e, joteko aukera izango balute bertan, e, zireujanoak, eta, bueno, mota askotako medikuak behar dira, e, beraz, padakit Euskal Herrian, e, badala horrelako tradizioa, eta, e, bai, zahar aldera, eta jun izan direla, Em, zenbait mediku ba, San bezala bere oporgarailetan edantzekoetan, haain ba, ere e, kurdistan ellderako deialdia, e, bertan e, giza eskubiden aldeko babesa emateko. Bestetik e, bai, e, ointxe bertan iristen ari naiz, ba, em, emakumeen kontrako violentziaren inguruan, aulkularitza ematen duen zentro e, bati agurresatetik 11 e, urtez e, e, bueno amaika, benetan 11 urte sehatz sehatzetan lanean oritzuden e, aulkularitza hau e, itxiko dute e, e, urtenen amaieran eta isketa horren e, e, arrazo ja ba estebarreskoa ez, ez dela, baizik bueno, eta erabaki hori hartu dutela, beraien e, moldaketen barruan e, beste plan batzu dituzte eta bueno, nik eh e, honetan zenbait urtez e, ba, elkarrekin lan egin dut eta ezagutu al dut hauen lana, ba e, itsul e, parte hartuz, eta, bueno, E, beraz, horre dira, horre dira, kogoratu zitekeen, ba, Giza ari geanean, emakumeen eskubidetaz, edo, e, edo zen gizaki, biolentziari gabe, bortizkeriari gabe, bizitzeko eskubidea, gizaskubide bat, edo, e, badela. Eta beste eskubide bat aipatzeagatik, e, bakoitzaren e, izkuntza itzegiteko eskubideaz itzein nahi konuke, badakit gai hau, entzuzen egin guretzako Euskal Herrian osu gai e, ba, aipatua eta dela e, zer alemaniatik aipamen hau, bueno, bapierako e, ba alderdi konservadoreak ideia beresi bat izan duelako eta exigitu nahi du e, alderdi honek exigitu nahi izan du, etorkinen etxeetan alemana hitz egiteko derrigorrezko tazuna ezartzea. Hala, hemen, go, hemen Alemanian biziren etorkinek, etxetan Alemana hitz egin beharko lukete, baina ez gogoz, edo ez, e, e, bera, bera, naturaltaz, edo agian sortu dalako, baitzik derrigorrez eta estatuak jarri darko luke derrigorrez derri gortasun hori. da e, babiedako konservadorek nahi dutena, bereala e, ba, e, e, nahiko bueno, arrakasta eta erantzun, erantzun ondila oi hartzun ondila izan du albiste honek e, e, noski modu irrigarritik edo hartu daiteken albistea baina bestetik e, Estatuaren kontrola eta hor izango denuke berriz horruelen e, Eh, big brother anaia udiaren begia eta belarria kasu honetan leku guztietan sartuta eta etxeetan esanez hari altzea alemanez edo spritz eta bueno omen inguruan egun hauetan eztabai da ondia baina hizkuntzarena bada ere giza eskubidea eh bueno normaltasuna normaltasuna. Normaltasunean esan du nuke e, bizimodu erroki bat eta bakoitzak ulert, ulertuko du honen azkia, baina e, e, behar e, gizakiak, gizakiok eta edo giztan emakumeok ditugun eskubideak eta arna sartzeko aidea eta honekin lotu eta dauden goz guztiak bizitzeko eskubidea badela eta nazkatuta gaudela beti hau azpimarratu behar izaten. Hau da, ez dugu nahi, giza eskubideen nazioarteko eguna. Nik ez nuke nahi, nik nuke. Hau, gauza e, hau, ez izatea gai bat baizik eta gude bizitzeko eskubidea dela. Den ontzako, hemen e, urluralde privilegiatetan eta munduan edonun bizibideen entzat, dizitzeko eskubidea izan dezagula. Nahi dugun moduan. Eta, bueno, honetaz, gaurko eguna eskieliko genioke guztora, ez da,